Посеред кімнати новий великий сіл, теж подарунок, власноруч зроблений дядьком для любої племінниці. Над ним нова яскрава лампа, у кутку новісіньке ліжко з м'якою периною та подушками з гусячого пуху, на них наволочки, на яких вишиті квіти та пара пташок. Варя з такою любов'ю їх вишивала, уявляючи, як в першої шлюбної ночі буде спати на них із коханим. Натомість місце Андрія зайняв Василь. Він уже вмостився на подушках та кличе Варю до себе. Вона мусить перебороти себе і лягти з ним в одну постіль. І буде робити так щодня, до кінця свого життя. Бо тепер вона його дружина перед людьми і перед Богом. «Іди до мене, не бійся!» – кличе її чоловік. «А чого боятися? Найстрашніше вже сталося». Варя знімає весільне вбрання, лягає поруч із Василем. «Моя мила, люба!» Він покриває все її тіло поцілунками. У нього гарячі губи, жаром пашить тіло, а варі здається, що по ній снують не теплі руки, а холодні гідкі змії. Чоловік тремтить від бажання, а дівчина ніби кам'яна брила. Охоплений бажанням швидше оволодіти нею, Василь не помічає її холоду. Так буває, коли повід однією ковдрою на одному ліжку зустрічається пристрасть і байдужість. Чоловік займається коханням, а вона лише терпить. Не відчула нічого, ніби все відбулося не з нею. Жодна клітинка тіла не зреагувала на пестощі чоловіка, ніби ніколи вона не згорала від пристрасті, не захлиналася від кохання. Все в ній завмерло. Коли стомлений та щасливий чоловік відкинувся вбік, бік, паря підхопилася, вперше за останній час відчувши полегшення. Вона зняла з припічка чавуни з теплою водою, зайшла за піч – і довго обмивалась, намагаючись змити себе поцілунки та дотики нелюбого чоловіка. Але й це не допомогло. Було так гидко, що її знудило, і дівчина виблювала. Вона довго витирала тіло рушником, потім дягла чисту сорочку, погледіла кімнату, так ніби бачила вперше. Її омріяний власний будинок здався сірим та незатишним. Чисто прибрана на хата, прикрашена новими вишиваними рушниками, бачила із склепом. «Іди вже сюди», – звався Василь. «Тобі зле?» «Трішки», – відповіла Варя і не пізнала свій голос. Він був глухий, хрипкий, чужий. Дівчина погасила світло, лягла поруч. Василь обняв її та швидко засопів. Варя ж довго не спала. До неї поступово поверталася ясність розуму. Цієї ночі вона сховала свою надію на щастя у скриню, де вона буде завжди берегти найкращі спогади». Часом зможе її потайки відкривати ночами, діставати звідти сховані мрії, щоб ними жити далі. Заради часу, проведеного з Андрієм, можна продовжувати життя, підживлюючи себе спогадами про коханого. Щоразу воскресатиме ранок, і їй доведеться зачиняти скриню, чіпляти на неї надійний замок, захист від сторонніх. Село залякано закуталось у темряві ночі. Сімбай дуже до розпачу молодої дівчини, яка щойно стала дружиною одного, а потомки була біля іншого. Глуха тиша, лише вітер тожливо підвивав у демарі. Кузьма Петрович уже кілька днів потерпав від несамовитої люті Лупікова. Люди не поспішали пошатити заяви про вступ до колгоспу. Більша частина незаможних селян без вагань дали добровільну згоду, але ж у них або зовсім не було чого взяти, або ті мали незначні наділи землі. Іван Михайлович ледь не щодня збирав наради, на яких пісочі своїх колег, дорікаючи за бездіяльність. Кузьма Петрович ходив від хати до хати, вмовляючи вступати до колгоспу, але люди не поспішали. Більш помірковані мовчки вислуховували, кивали головами, але все ще утримувались. Іноді його просто гнали з подвір'я, вкриваючи брудною лайкою. Були такі, що просто його уникали, але ледь помітивши на вулиці, зачинялися в хаті. Кузьма Петрович був прихильником поступового вирішення проблем, бо знав – у селі нахрапом нічого не зробиш. Але час спливав, а колективізація пригальмувалася, і цей факт він визнав. У течому Лупіков мав рацію, бо плани партії та задачі держави, саме вони повинні виконуватись на місцях, а все йшло не так гладенько, як хотілося. Безсонними ночами Кузьма Петрович аналізував кожний прожитий день, прокручував у пам'яті всі розмови з людьми. Він намагався зрозуміти, де схибив, що зробив не так. Можливо, Лупіко має рацію, дорікаючи йому м'якотілістю? Може, справді треба натиснути на декого? І починати потрібно з чорножукових, – зробив він висновок. Коли піде до колгоспу Павло Серафимович, за ним потягнеться значна частина селян. Це було ясно, як день світлий, ніч темна. Але як змусити розстатися із землею людину, яка всім нутром приросла до неї за довгі роки? «Ще очікувати немає часу. Притиснути можна отримати опір і протест. Хай там як, але потрібно з ним іще раз поговорити. І байдуже, що названий брат. Мова йде про подальше життя країни, її майбутнє. Тому, пані братство, потрібно відкинути геть». і з такими намірами Кузьма Петрович устав рано вранці. «Снідати будеш?» – запитала дружина, яка поралася біля плити. «Щось не хочеться» буркнув він, вдягаючись. «Знову йдеш на цілий день, нічого не поївши?» – незлостиво сказала жінка. «А прийдеш, як завжди, опівночі, говорила вона. Але чоловік вже не чув її. Він схопив шапку та кожуха і вискочив із хати. В село вже видавало свою симфонію звуків. Десь зойкнуло біля за зяцеберко, самотньо цюкнула сокира, подекуди загавкали змерзість за ніч собаки, замогликали корови. Під ногами щербака весело порипував сніг, коли він рішуче рушив на вулицю, де жив Павло Серафимович. Кузьма Петрович ішов із наміром поставити питання руба. Чорножукові вже снували по двору, як мурахи, щепак. Велике господарство потребувало немалої турботи. «Можна до вас?» – запитав Кузьма Петрович, прочинивши хвіртку. «О, хто до нас завітав?» – усміхнувся Павло Серафимович, ідучи на зустріч. тумане!» Кинув він собаці та звернувся до жінки. на край стіл! У нас гості!» Чоловіки привіталися, потисли руки. «Не треба нічого, – заперечив Кузьма Петрович. Я до тебе ненадовго!» Павло Серафимович відзначив, що чоловік не сказав звичного брати. Отже, розмова буде не «Поговоримо? – запитав Кузьма Петрович. У дворі? – Так, поговоримо, – згодився. Павло Серафимович. «Не буду тягти кота за хвіст», – почав рішуче Кузьма Петрович. «Почина одразу». «Починай, брате», – спокійно промовив Павло Серафимович. «Чому ж не почати?» «Чому ти не хочеш зрозуміти, що жити по-старому вже ніхто не буде?» «Це я добре розумію. За колгоспами майбутнє нашої держави. Хай Бог помагає. Ти мені Бога туди-не тули, – підвищив голос Кузьма Петрович». «Вибач», – мовив чоловік, – «забув, що ти комуністий, у вас Бога немає. От тільки не потрібно мене повчати. й ти мені лекцію на атеїстичну тему не читай». Павло Серафимович сказав це урівноважено. «Для мене Бог є і на небі, і в душі. То що ти хотів сказати?» «Досить дурня клеїти, Павле. Пишись добровільно у комуну». «І що мене там чекає? Нове життя, праця на благорідної країни». Пафосно, словами чекіста, сказав Кузьма Петерович. «Робота на своїй же землі, але в колгоспі?» У голосі була легка іронія. «Так, бо колгоспі будуть створені, хочеш ти цього чи ні? Ми змусимо усіх до одного записатися». «Припустімо, я запишусь. І що далі?» «Тебе не залишать без землі. Наділи будуть у кожного, щоб могли вести домашнє господарство. Ми заберемо лише зайву землю». «Зайву», – посміхнувся чоловік. «А чи буває земля зайвою?» Павло Серафимович прискріпливо подивився на названого брата. Той мужньо витримав важкий погляд. Зрозумій, вже м'якше, сказав Кузьма Петрович, у колгоспі тобі буде краще. Не доведеться гарувати зранку до пізнього вечора?» «А я вже звик. Досить гнути день у день спину», – продовжив чоловік. «Прийдеш на роботу, там тебе безкоштовно нагодують. Повернешся додому, вечір вільний. Не потрібно думати, де взяти борону, щоб засіяти поле». Непотрібне зерно, бо отримаєш хліб у колгоспі. Що тобі ще потрібно? Живий тішся. Казав пан Кожугдам, та слово його тепле. Поле тракторами оратимемо. Це ж буде полегшенням, продовжив Кузьма Петрович. Жатками будемо косити, тоді праця для всіх буде в радість. Павло Сарафимович посміхнувся кутиками вуст. У його очах Кузьма Петрович помітив неприховане презирство. Ось твій син, на відміну від тебе, швидко зрозумів переваги суспільного господарства, нагадав Кузьма Петрович. Мій син, хмикнув чоловік, Михайло нічого не вміє робити, окрім як грати на гармошці. Такі, як він, одразу пішли за тобою. І ти теж підеш. А якщо ні? Відберемо силою, голосно, як на зборах, сказав він. Ось завтра знову всіх нас викликають на нараду в район. Наступного дня в область отримаємо вказівки щодо подальших дій. Припускаю, що вимагатимуть здаватись до радикальних дій по відношенню до таких, як ти. «То вас не буде кілька днів?» – думаючи про щось своє, запитав Павло Серафимович. «Так», – підтвердив Кузьма Петрович, – «нас повезуть у новостворені зразкові колгоспи. Тож подивимось на власні очі, яке там гарне життя». «То ви надовго?» – повторив питання Чорножуков. «Скоріше за все на тиждень, не менше». Тож у тебе є час ще раз добре подумати. Не забувай, що все одно тебе змусить вступити в комуну. Тому прислухайся до моєї слушної поради. Зроби все добровільно. Я подумаю над твоєю пропозицією, сказав Павло Серафимович, погладжуючи бороду. І тобі дещо скажу. Запам'ятай. Коня можна привезти до водопою, але напитися він повинен сам. Варя помітила, що батько останні дні був чимось дуже заклопотаний та навіть неуважний. Вона його таким ще не бачила. Часом Павло Серафимович був занадто збудженим і неприродно веселим. Іноді він сідав на своє улюблене місце за столом і довго задів непорушно, поринувши у роздуми. На столі холонули в страви, але ні Варя, ні мати не наважувались перервати його думки. Одного вечора перед сном Варя побачила, як батько поніс до хати, чи маленький камінь, який завжди лежав у них у коморі. Коли робив якусь помилку або щось забував, Павло Серафимович завжди діставав камінь та клав його собі у постіль замість подушки. Так і спав, поклавши голову на камінь, а під ноги підкладав подушку. Коли Варя була дитиною, одного разу спитала батька, «Тату, навіщо ви поклали подушку в ноги, а камінь під голову?» «Коли голова дурна та все забуває, – пояснив він, – доводиться бідним ніженькам вдвічі більше тупати». Тож нехай ноги відпочинуть, а голова помучиться, щоб надалі краще думала і нічого не забувала. Тоді Варі було незрозуміле дивацтво батька. Вже пізніше вона зрозуміла його філософію. Іноді він спав на камені, коли потрібно було прийняти якесь важливе рішення. «Так краще думається», – пояснив батько. «Та які ж думки можуть прийти в голову, коли так муліє? запитала Варя. «Правильні думки. Чи прийде на думку щось путнє, якщо м'яка подушка сон насилає?» Було ще одне дивацтво у Павла Серафимовича. Тільки на сходив із землі сніг, він знімав зуття і ховав його до самих морозів. Так і ходив босий і по ріллі, і по старні, і по калюжах. І марно було з ним сперечатись. Як вирішив, так і зробить. «Захворієш, живзуйся!» Іноді казала мати, хоч знала. До її слів чоловік не дослухається. «Не захворію!» – відказував він. «А якщо хвороба зачепить, – то земля вилікує краще за будь-якого лікаря. І справді, Павло Серафимович ніколи не застуджувався, проте взуття він іноді діставав, щоб сходити в нього до церкви, а вийшов звідти, одразу ж розувся. Односельці часом глузували з такої примхи Павла Серафимовича, називаючи його скнарою. Проте чоловік лише жартував, мовляв, чоботи дорого коштують. І ось знову сон на камені. Варя розуміла, батько щось замислив, але що саме? Запитала матір, та лише стинула плечима. «Чи ж я можу знати, що у нього на думці?» – сказала мати. «Якщо людині треба зібратися з думками, не потрібно лізти йому в душу». Павло Сарафимович два дні кудись ходив, спілкувався на одинці з Ольгою. Варі вже стало неспокійно від такої втаємниченності. Все розкрилось одного дня, коли Павло Серафимович піднявся рано-ранесенько. Він був у доброму гуморі, жартував, усміхався у вуса та все виглядав у вікно. — Ми когось чекаємо? — запитала його дружина. Так, потираючи руки від задоволення, відповів він. Ось і дочекалися. Жінка побачила, як до двору зайшли ступак та жаб'як. Голова сільради тримав у руках дерев'яний польовий циркуль сажень. «Що вони хочуть робити?» – стервозила жінка і вибігла на дві русі за чоловіком. «Усе добре», – заспокоїв він її. «Іди до хати, то піч». Варя пішла до батьківського будинку. Вона була здивована не менше за матір. Їм залишалося лише чекати на повернення Павла Серафимовича. Незабаром чоловіки зайшли до хати. «Надію, нали нам по черчині!» – сказав Павло Серафимович задоволеним голосом. «На дворі тріщить мороз, потрібно людям зігрітися!» Доки мати діставала з комори горілку, Варя поклала на стіл буханець хліба, порізала тоненькими шматочками заморожене сало, виставила миску з квашеною капустою. Чоловіки довго не розсиджувались, вони перехилили по черці, занюхали хлібом та швидко пішли. На Павла Серафимовича дивились дві пари допитливих очей. «Ось, тримай, доню!» Батько урочисто простягнув варі якісь папери. «Що це?» – запитала розгублена дівчина. «Документи. Папери на твою з Василем землю», – усміхнувся чоловік. «Не розумію».